da je gospod naš ustao iz mrti da je vas to je ustao i mladići efeski oni su braći i sestre živjeli tom vjerom sve ostalo za njih su bile trice i kućine bili su bogati imali su mnogo više nego što mi imamo mnogo više Ali imali su, braću i sese, ono što i mi možemo da imamo i da podijelimo zajedno sa njima. Imali su Boga vopločenog, Boga vaskrosloga, Boga prisutnog u crkvi. I tu vrijednost, to bogatstvo, taj savršeni dar koji od oca si lezi, oni nisu htjeli da minjaju ni za šta na svijetu, nikakav kompromis da prave. Pa makar na to bili prizvani i od moćnika, od careva. I naše obaveze i odgovornost nije ništa manja, njego njihova, braća i sestre. Ne možemo mi samo da ih 15-20 minuta ili dva sata kroz neku svetu liturgiju i dajmo dalje svojim poslom. Na svoj način. Svojom vjerom. Ne može tako, braća i sestre. Ne može njihov otac da bude naš otac samo sat vremena godišnje. Ne može njihova vjera da bude naša vjera samo sat i ponedeljom. Ako smo rođeni Duhom Svetim, to postaje način naše postojanja. Vjera koja je jednaka životu, braću i sestre. Vjera koja je jača od smrti. Koja se ne boji smrti i onih u i nanose koje je nose. To je vjera pravoslavna. A sve liturgija, braćo i sese, ona služba koja je mnogima od nas još uvijek nejasna, koju zovemo i večernje, I jutrenjem, i ovim i onim nazima, i ne znajući zapravo šta se tu dešava. Ona služba koju smo mi danas uslužili, ista je kao i služba koju su služili sveti apostovi, zajedno sa svojim i našim gospodom. To je služba lomljenja hleba. Mi smo danas, braći i sestre, hleb prelamali. I na taj način, Smrt gospodnju osvjedočili, obratite pažnju, jer ako nismo zbog toga sabrani, onda treba da se pokajemo, braći i sestri. Svetom liturgijom, mi smrt gospodnju svjedočimo, ja sam došao, oci su došli, svi ste se vi sabrali jutro sa raznih krajeva sad kako bi to trebalo da bude u idealu, znajući da nije tako, ali opet nadajući se da uz Božju pomoć i u zajednički saborni trud, tako može biti. Mi smo došli sa jasnim ciljem, kao što Hilug zna šta treba da radi, tako i mi, braći i sestre, načelu sa sveštenicima, ali i narod, mi se sobiramo sa jasnim ciljem da smrt Božiju posvjedočujemo i vaskrsenje njegovo da objavimo. To vam je sve liturgija. Ono što smo mi pjevali dobro je ako iz vjerujućeg srca izlazi. Ako ne izvazi iz takvog srca nikakvog smisla nema. Nema veću vrijednost od najvom kese. Sav naš trud, braću i sestre, u hramovima, oko hramova Ako ne dolazi iz takvog srca, iako nije pokrenut tim motivom, to jest takom vjerom, besmislen je. Nije služba Božja, nije služba hrišćanska, nije sveta ta liturgija. Zato efeski mučanici, mladijeći i makaveji, sedam makaveja koje smo slavili nedavno, Oni nas, braćo i sestre, podsjećaju na svetu liturgiju, kažu, ljudi, držte se liturgije, povjelujte na pravi način, nemojte da žurite, nemojte da brzate. Braćo i sestre, mi bismo otišli na neki blagodatni skener, da se naša vjera provjeri, ne da ja provjeravam tebe i ti i mene, nego sveti aposlo da nas provjeri, nalazi bi kod mnogih bili zastrašujući, braćo i sestre, Pa ne da bismo pali u očajanje, nego da promijenimo, jer može da se pomijeni. Pa nije Bog postao čovjek. Nije sišao, si obratio se sve sve i primio našu ljudsku prirodu da bismo se mi raspadali u sumnjam, u malo vjeru, da bismo sami pomirili sa smrću i imali zamrzivače marmezerne bubregje, rezervnu jetu, rezervni mozak. 3 4 srca, rezervne tetive, nerve. Bio se možmo bježeći od groba. Od smrti. Ina da svi se čovjek ne može na miru ni da umre braću i sestru. Nije zbog toga gospod postao čovjek, nije zbog toga vaskrasao. I tako ne možemo da svjedočimo njegovu smrt i njegovu vaskrasenju. Zato jedinstvena prilika, druge, neće biti da se razumijemo. Mnogo toga ju u najavama, braće i sestre. Ali ono što je objavljeno, to je jedino što će gospod dati. Ništa drugo, odgledat samo još nekoliko epizoda koje će se konisati pojavom antihrista, tog mrtvog čeda, mrtvoga satana. Evo sad već ulazimo u neku finale. Oduševljavamo se scenarijom i produkcijom. Ono što su apostoli dobili, braću i sas, to je savršeni dar. Njemu ništa ne hvali. Ono što su nam predali, sveti preci, sveti sabar, sveti Petar Cetinski sveti car Lazar sveti Vasili Ostroški sveti Nikolaj Žički ono što su napredali oci koji su ovaj manastir podizali i obnavljali i sve naše crkve manastirne to je braću i sestre savršeno tome ništa nema ni da se oduzme ni da se doda to je braću i sestre vjera čista to je život besmrtniji to je hleb nebeski oko koga treba da se okupljamo i vjerujte onaj koji je ustao iz mrtvih on je u liturgiji prisutan uzmite jedite ovo je tijelo moje koje se radi vas radi tebe, radi svakoga od nas braću i sestre pogod mi na otpuštenje tvojih grehova Ova liturgija u kojoj smo danas služili, pazite, ona je odslužena, ajde sad, pošto smo mi gorda generacija, pa ako nije ona moje ime, kada ga nema. Ova liturgija, ona je služena lično za svakoga od nas. Vi i ego možda bili kao posmatrači, ona je služena radi vas, radi tebe lično. Ova krv koja je poljevena, braćo i sestre, ona je poljevena radi tebe, lično. Ova smrt koju je besmrtni okusio. Zašto je okusio? Radi koga je okusio, braćo i sestre? Radi nas. Radi mene, lično. Za mene, braćo i sestre, najveća čast. Ne mora niko od vas vopšte da me poštuje. Ne mora niko od vas da o meni dobro misle. Ne mora niko ništa da mi daje. Ja sam već dobio. Ja sam već ispoštovan. Nije me ispoštovao čovek, nego Bogo čovek. Nisu me ispoštovao sinovi umrlih roditelja i davno zaboravljenih predaka, nego me ispoštovao sin jedinorodni, odsa nebeskog duhom svetim postavljajući mi da jedem u mom gradu i na ognjištima mojih predaka u svetinjama drevnim uzmi i jedi ovo ti je dobro naši očevi baš i nisu ali daj Bože da je da oni založe od toga zalogaja džedovi i džedovi su se klimali da će taj hleb ili onaj drugi ali prađedovi sigurno jesu i sveci bez izuzetka uzmi i ti jedi od njega pa će i otac i džede da priđu kad vide kako svijetliš kako i na samrtnom odru mirišeš kako kosti moć imaju posve hiljadu godina da iseljuju i laž i oca laži da odgone zato vreću i sestre danas svalimo duhovno Priznajemo да da нема vjere, nikakav nije problem, nema vjere, ali podaj gospode, može li se, može, podaj gospode, da imamo tvrdu vjeru. Jer vidite, nismo mi glavni, I tu je naš Dimitrij, on zna da uđe u tajetanu i kaže momcima, momci, je tako Dimitrije, niste vi glavni, Bog je glavni. Pa oni sa težinama oko vrata, oko nogu, najjači, najjači. niste vi glavni. Bog je najjači, evo, tako ispravljaju. Nismo mi glavni, braćo i sese, ni ja, ni vi. Iako to često pomištam. Nismo nim nebitni. Znate li kad smo bitni? Znate li kad smo glavni? Znate li kad smo najjači? Kad smo sabrani? Ne bilo gdje kad smo sabrani oko svetinja ne u ovoj trapezari ova je u slijedila nego u onoj svetoj, u onoj pećini tamo smo glavni braći i sestri tamo smo najepši tamo dobijaš svoje mjesto tamo imaš po noću. tamo postaješ večnost. bez mene ne možeš biti glavni ja bez tebe ne mogu biti najepši ako smo sabrani У ime Hristovo, onda je, braćo i сестре i Oteca nama, onda je Duh Sveti među nama. Света Trojica, jer to je, braćo i sestre, vjera pravoslavna. To je vjera svetih jefeskih mučanika. Ona ih je državao besmrtnim svo ono vrijeme. Ona i srpski narod, braćo i sestre, drži ako vladika Nikolaj kaže pa jedan narod nema takvo mučeništvo kao srpski narod ovo ne govorimo da bismo se gordili nego da bismo se smiravali stiđeli jer smo naslednici takvih predaka zato vratimo se braći i sese odvojimo se od nevjera odvojimo se od duha idolo poklonstva pazite se, to je vrlo važno duh idolo poklonstva duboko ušao naš narod Mnogi su samo s polja pobožni. Mnogi gospoda samo na usnama imaju, a u srcu ga nema, srcem ga se i životom ga se odriču. Makaveji nisu to htjeli. Efeski mučenici nisu to htjeli. Mogli su i oni da se pojave na tim aktuelnim mjestima. Tamo je мало malo da odigraju, izdjuskaju, da nazdrave i da se vrate. Mogli su da prezvijaju kompromise, braće i sestre. To su carski sinovi bili. Makaveji, moli su oni kompromis da prave. Malo mesa, neči iz toga, namignu par puta i slobodni su. Mirno je. Plata ide, staž se razvija, posao od Ne, braće i sestre. Oni su u srcu osjećali da bi se odrekli Boga. I da bi se Bog njih odrekao. Zato ne dajmo vjeru. Steknimo je, neka bude crkvena svijest. Vjera bez crkve nema je. Crkve bez liturgije nema. Hrišćanina bez nedeljnog dana nema. nema. Ako nas nema na nedeljnim liturgijama, braću i sestre, da posvedočimo smrt gospodnju i vaskrsenje njegovu. Nas nema u knjizi živi, to da znate. Vas mogu menadžeri da ubjeđuju da će vam gospodo prositi da će vas pomilovati znam kaže sveti Jovan Vestvičnik znam ja za tu priču znam ja kome to tako tješi onaj koji zna da je sud pravedan ne trpi otac da se krv njegovog sina ne poštuje a crna gore je mjesto braću i sestre visokog rizika Nam se na svakom avu liturgije služe Na svako malo i nema počinka. Je li nedelja, svi trebaju da smo tamo, jer se prinosi beskrna žrtva, sina očevog. I šta mislite? Da otac ne vodi računa ko je tu? Od krštenih. Ne, ne varajte se, broći sest, svakoga gleda. Šta mislite? Duh svetiće da uđe u kuću i da ti blagoslovi život, a ti ignorišeš. Beskravnu službu, svetu liturgiju, ne varajte se, brazovi srste. More, odmara će nas potopiti i još više udaditi od crkve. Zato vratimo se liturgijama, vratimo se prestolima Božim četvenicima, vratimo se kad treba, a to je nedelja. Da poslje, ne bilo kako eto čisto bio sam na avgurtgi novi tako idu pa hođe po 10 godina ništa bolje nisu neki još i gorino što su bili ali ne zato što nije moglo biti drugačije nego pohodno zbrači sve lako mislenost sam sebi govorim sam sebe ubeđujem ne slušam pavla ne rađam evangjeljem nego sam sa dnevnim novinama rodio rodiva me spikerka rodili su me urednički stolovi televizija me rodilo pozorište me rodilo festivali su me rodili pa evo vidimo gde završaju taj djeca kad ih oni rađaju Nego, jer vam željen da se rodimo braći i sestre da napunimo još kivota sveti da ima još svetitelja da, da je narod Boži a Crna Gora to nudi I ova svetinja, pogledajte ovo ambijent, pogledajte ovo blagudar. Bra... Bra... Ovo nije naše vrijeme, braćo i sest. Mi smo ušli u prostor, gdje vrijeme ne vrši pritisak, gdje je vječno nas prisutno. Pogledajte ovo carsku atmosferu. Ovo je car Dušan, sveti knez Vazar, komotno mogao da uđe. Ovo je atmosfera njime organizovana. Ovo je naši sveti arhijereji mogli slobodno da blagosiljaju i vidite kakav kak moć ima svetinje ali ona nas poziva da se vratimo korijenu a korijen ili čoklot jeste hleb nebeski jeste tijelo i krv vaskarskog gospoda i onda subota večer ne može da se propusti ne možemo da brentavimo da praznoslovimo da izlazimo ovamo da se glupiramo nego da se spremamo jer sutra treba da se saberemo vrlo važan dan vrlo važan sastanak treba da posvjedočim sutara smrt gospodnju i da objavim vaskresenje njegov ne sam nego sa bracom mojom sestrama mojim sa otcima mojim to je smisao našeg života kome Joj bože da ne bude kraja i neće biti ako tako poverujemo i ako tako u srcu živeli budemo živeli i na mnogaja djela